هم للطريق مشاعن الأنوار هم للنسيم عبيرهم الفواري <تصفيق> الحمد لله الحمد لله الحمد لله قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله لا يعترض عليه ذو عقل بأقله ولا يسأله المخلوق عن علة فعله وهو كريم وهاب منشئ السحاب وخالق الناس من تراب wa sallallahu wa sallam wa baraka ala khayrin man sallahu wa sallam wa tafe bil bejti il haram emma ba'du slava izahvala pripada sam uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala salavat i salam donosimo na poslednjeg Božijeg posanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam njegovu časnu porodicu plemenite ashab isljene koji slijede u dobro dosudnjeg dana zatim cijena braćo nastavljamo dalje bi ta'ala v objawnih i jalla fil'ula sa komentaram ili prenošenjem komentara islamski učenjaka na djelo Kitabu Teuhid, na djelo, jel, na knjigu Monoteizma šehhul Islama Muhammeda ibn Abdu Vahaba, rahimahullahu ta'ala. Došli smo do poglavlja koje je autor naslovio na sljedeći način, gdje kaže, Bab ma dja'e fi dhimmeti Allahi wa dhimmeti nabijihi o davanju Allahovog jamstva i jamstva njegova poslanika, sallallahu ta'ala, alaihi wasallam, Kažu islamski učenjaci, Hada bab, babun azimun. Kaže, ovo je veličanstveno poglavlje. Dakle, ovo je veličanstveno poglavlje u kojem autor, rahimahullahu ta'ala, želim vahidima da ukaže na koji način kako najbolje da svoj tevahid upotpune, da ga ostvare, da ga iskristališu, da to bude, dakle, na pravi način, da na pravi način veličaju Allaha subhanahu wa ta'ala da ugovore, garancije i jamstva kada i dadnu dakle onaj oh u ime Allaha subhanahu wa ta'ala da to bude dakle na pravi način, da to bude na način. Pa autorah ima Allahu ta'ala odma navodi navodi dakle ayet kao dokaz wa ufu bi ahdi Allahi idha ahadtum وَلَا تَنْقُضُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا Kaja, ispunjavajte obaveze, na koje ste se obavezeali Allah subhanahu wa ta'ala I nemojte kršiti svoje ugovore, svoje zaklietve, ba'de تَوكِيدِهَا Nakon što ste ih učvrstili, nakon što ste ih potvrdili Kaja, وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا Allah este kao yamca sebi uzeli Te garantuješ Allahum subhanahu wa ta'ala Kaže Fa inna ta'azim Allahi subhanahu wa ta'ala Fi munajatihi wa fi suali Wa fi l'ibadah jalla fi l'ula -ul Wa fi ta'amui mal nas. Od potpunosti ta'uhida Od potpunosti monoteizma Iskrenoga božavani Allaha subhanahu wa ta'ala Upučivanja ibadeta ta samonjem mu jalla fi l'ula -ul Dakle, ta se stvar ili taj temelj svih temelja ogleda se prije svega u to da samo njega dozivaš, da samo njemu i bade činiš, da se samo njega bojiš, da se samo el na njega oslanjaš. tim kažu islamski učenjaci, imamo dakle, taj dio teuhida ili ogranak teuhida koji je vezan e, nas, u tvom obhođenju sa ljudima. I u tvom obhođenju u ovo dunja stvarima. Zbog toga autor prije toga, rahimahullahu ta'ala, imali smo pooglavlje babu mađa'e fi kethratil halif. Pooglavlje o tome šta je došlo, jel, o onome koji se puno zaklinje Allahom, subhanahu wa ta'ala. Pa nakon toga došlo pooglavlje babu mađa'e fi dhimmeti Allahi o dhimmeti nebijihi, sallallahu alaihi wa sallam, o davanju Allahovog jamstva, jamstva njegovog poslanika, sallallahu ta'ala, alaihi wa sallame. Da čovjek, kada Uh, dakle, je nekom garanciju, jamči mu za nešto, garantuje, ugovor na koji se obavezuje, dakle, da mora da pazi, ako to uradi i stavi, dakle, uz, zakune se Allahom i uzme Allaha subhanahu wa ta'ala kovo svjedoka i obaveže se da to bude u ima Allaha subhanahu wa ta'ala, treba da zna i da bude, dakle, svjestan koga je uzeo za svjedoka. Ne smije to olahko da sva. A da nakon toga prekrši taj ugovor, jer na taj način e, skrnavi potpuno svog tevhida u Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, taj ta'o to veličanje, poštovanje, uvažavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovog plemenitog i veličanstvenog bića, nije onda na tom nivou ako čovjek postupa na taj način. Pa kaže islamski čenjaci, kaže e, dhimme al -ahd. Dakle, to jamstvo jest i u stvari garancija, ugobu. Ahdu Allahi wa ahdu Nabiyeh. Allah subhanahu wa ta'ala buduje, dakle, jamstvo, garancija. I jego poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, jego poslanik za vrijeme života, poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, fe idha kane yu'ti bi ahdi Allahi, thumme yekhfir, faqad khafara ahd Allah. Kaže, ako i garantuje Allahum subhanahu wa ta'ala, kulesi Allahum subhanahu wa ta'ala, njega uzima za svjedoka, kaže, thumme yekhfir, I nakon toga, kaže, prekrši taj ugovor, prekršuje Allahovo jamstvo. Wa hada munafin li kemali tevhid. I ovo je, dakle, suprotno potpunosti, dakle, suprotno je potpunosti tevhida koji je obavezen. Koji je obavezen. Kaže, li annel wajib ala l'abd. Zbog toga što je robbu? Obaveza. Obaveza nju' azzim Allahe jalla wa ala na Allaha subhanehu ta'la veliča. Da Allahu subhanahu wa ta'ala uvažava da Allah subhanahu wa ta'ala ta poštuje da ga se boji. E idza a'ta bi zimmati Allah, fa inahu yajibu yuwaffi. Pa ako nešto za neku stvar uzme Allah subhanahu wa ta'ala za svedoka, uzme Allah subhanahu wa ta'ala ko garanciju obavezu mu je da to ispuni. Obavezu mu je da to ispuni. Kaže hatta la yunsab an naqsu li zimmati Allah, da kaže to taj naqsu ta manjkavost i krnjavost ne bude pripisa na tom janstvu je Allahovom, subhanahu wa ta'ala. Izbog toga, dakle, prije ovoga smo imali, dakle, da autor, rahimahullahu wa ta ta'ala, kaže, jel, onaj da je pokuđeno i da nikako nije preporučeno en yukthira rođelu min el halif, da se čovjek puno zaklinje, jer mora Allah, subhanahu wa ta'ala, da se svati, dakle, veličanstvenost i uzvišenost njegovog bića, I ona mora da se ureže i da se ukleše u srce na pravi način. Pa od faktora koji utiču, dakle, da da, da, onaj, da čovjek svoje srce očisti, da svoje srce, dakle, odgoji, jeste da, da radi onak, da radi obaveze kojima ga Allah subhanatana obavezuje. A to je kad dadne ugovor, odnosno kad dadne tu riječ, I obaveže se Allahovim subhanahu wa ta'ala imenom Tomu bude garancija Allaha subhanahu wa ta'ala uzima za svjedoka Da to mora da ispoštuje do kraja Mora, dakle, to da ispoštuje Kaju sam svičanci fe jeđibu l-wefa'u bil-aqdi val-wefa'u bil-jemini ta'zimen li haqdi Allahi ta'ala Pa je obaveza l-wefa' Da čovjek do kraja bude postojan i lojalan onome Dakle, sa kim je napravio taj ugovor والوفاء باليمين اذا ادريت اي عهود لا ادرجي العهود لا ادرجي الغرانيو كيو داي اكو اداو ويمه الله سبحانه وتعالى الله تعظيما لحق الله تعالى فليجويتينا تاني начин الله سبحانه وتعالى право велиچيچي داكلي الله سبحانه وتعالى الله اذا عهدتم i ispunjavajte obaveze na koje ste se obavezali Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahaste Allahaste koyam sa sebi u zemlji. Allahaste uzeli ko se doka, ko garanciju. Wa la tankudu al-aymana ba'da tawkidha. Nemojte svoje ugovore, svoja obećanja, svoje zakletve nemojte ih je rušiti, nemojte ih kvariti, nemojte ih kvariti. Nakon toga autor, rahimahullahu ta'ala, uh, na navodi, uh, navodi hadis uh, Boreide radijallahu ta'ala anhu. Hadis je dakle kod, onaj, kod, imama, kod imama muslima, gdje poslanik sallallahu alaihi wasallam govori uh, o nekim pravilima džihada i o nekim pravilima borbe i oporučuje uh, lil-umara na mjesnicima, emirima i vojskovođa na koji način da se ponašaju i kako da čuvaju Allahovo pravo i pravo njegovog poslanika sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Pa kaže sam učiteljanci kaže vol hadisul zahirul dilal ala Kaže vidimo da je hadis da se u njemu jasno vidi šta je autorstio sa naslovom poglavlja da kaže an fihi ta'limu Allahu ta'ala bi an la yu'ti al'abdu lin nas bi dhimmatihi wa dhimmati nabi sallallahu alejhi da čovjek ne smije ljudima tek tako O lahko da dođe i da im garantuje onaj, I da Allah subhanahu wa ta'ala Uzima ko garanciju i ko jamac I ko jamstvo Kaže garantujem ti Allahom da je ovo Da će biti na ovaj Da će biti dakle uh, Na ovaj način Kako je došlo da kaže postanik sallallahu alaihi wasallam I da emmara emiran ala djejšin Evo serije ako postanik sallallahu alaihi wasallam Kada bi postavio Dakle nekog da bude poglavar da bude vojsko bilo da je to vojska koja je počela da sa se naseljava u Serije ili izvidnica usahu Allahi taala kaže prije svega oporučio bi mu bogobojaznost ومن معه من المسلمين خيرا idani muslimani koji su sanim da im da im čini khair i da im bude od khaira i da im bude na usluzi i da ono što rade da rade u im Allaha subhanahu taala onda tu su jelta pravila ne kradite onaj uh, ratni plijen wala tagduru Niti, uh, ne ti se baviti izdajom wala tumathilu ina možete da uh, masakrirate wala tktulu وليدا niti ubijajte decu i slično to se oporuk je poznaj sa samom hadisovi i drugima kako i na koji način jel onaj to su od pravila koja je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dao onaj vojsci muslimana legalnoj vojsci muslimana koja ima svog emira ima svog vojskovođu onaj u pravoj jel državi kako i na koji način da se da se ponašaju a mi smo vidjeli koliko su havariđ onaj uništili tu sliku i uh, kako su samo izopačili izopačili dakle ummet jer su postupali suprotno hadisima Allahovog poslanika sallallahu taala alejhi ve sellem pa nakon toga poslanik sallallahu alaihi ve sellem navodi dakle kaže uh, fa in hasarta ahla hisnin fa araduka an taj'al lahum zimmatallahi wa zimmatanabiyhi Fela taj'al lahum dhimmat Allahi wa dhimmat nabiyihi walakin ij'al lahum dhimmatak wa dhimmat Kaže pa ako okupiraš određenu utvrđavu. Od dakle poslanik sallallahu alejhi vesellem obraća se vojskovođama i ovde vođa Hušah i to je ono što je spomenuto, dakle u predaji kako zbog čega treba da se čuvaju, da čuvaju Allahovo pravo i pravo njegovog poslanika sallallahu alejhi vesellem pokazuj pa ako ti ljudi od tebe zatraže ja Allahovo subhanahu jamstvo i garanciju od Allaha subhanahu i njegovog poslanika sallallahu alayhi wasallam ne moe to da činiš ne moe to da činiš jer nesi siguran u tim okolnostima i u tim situacijama hoćeš li dakle do kraja uspjeti da da to ispuniš ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة اصحابك znači garantujem sobom i garantujem tvojim prijateljima prisnim prijateljima drugovima i pomagačima fe in kum an taghfiru dhimamakum wa dhimat ashabikum min an taghfiru dhimata allahi wa Kaže pa ako se pak desi da tu garanciju i da taj ugovor i da to obećanje i jamstvo na neki način jel, onaj pokvarite i ne ispoštujete jel do kraja kaže lakše je jel i onaj manje belaj da to bude vaša garancija koju ste vi dali vašim imenom vašom ličnošću Dakle, da to bude taj zalob, a nikako jel Allahovo subhanahu wa ta'ala ime, jel ili licnosti bovo poslanike sallallahu ta'ala, alaihi vasallama, kaže, va idha hasrte ahle hisnin, kaže pa ako okupiraš, dakle, kaže ako okupiraš ahle hisnin, uh, stanovniki određene tvrdjave, fe araduke, en tunzilahum ala hukmi Allahi, fe la tunzilahum ala hukmi Ta inna la tadri atusibu feehim hukmullahi amla kaže pa ako tebe traže nakon te okupacije dakle ovdje se govori dakle kada su muslimani u ratu kaže ako, ako tebe traže entunzilehum da im presudiš kaže ovdje se misli dakle na nagodbu da se napravi nagodba ne radi se o propisima o presudama o Allahovom subhanahu wa sudu kao vjerozakonu da razvojimo znači te stvari već se ovdje radi O nagodbi i arbitraži. Kaže, fe ida hasr ta ahle hesnin, fa raduke en tunzilehum ala hukmi Allah, pa o traže, kaže, daj nam Allahov sud u ovoj situaciji, šta i kako, na koji način. Kaže, fe la tunzilehum ala hukmi Allah. Kaže, nemoj tvrditi, eh, ovo vam je Allah, Allahov sud. Dakle, na ovaj način, ako postupim ovako, to vam je Allahov sud. Već reci, ono je moja presuda. Ono što ja vidim u okviru Qur'ana i sunneta, jel, da je na taj način. Nisam siguran da li je ovo Allahov sud Nisam siguran da li je ovo Allahov sud Ve inneke la tedri, kaže postanik sa selleme Et usibe fihim hukma Allahi, em la Jer, kaže, nisi siguran Hočeš li po tom pitanju U toj, dakle, arbitraži, u toj nagodbi Pogoditi Allahov, subhanahu wa ta'la, sud ili ne? Kaže, hatta li uhasolel gulat Kaže, ako se desi greška Desi se greška, desi se neki posrtaj ili nešto Da se to ne pripiše Allahu subhanahu wa ta'ala Pazite koliko se čuva Allahovo subhanahu wa ta'ala Pravo kod mu wahida, kod vođe mu wahida Muhammedo sallallahu alaihi wasallam, Koliko se pazi na Allahovo subhanahu wa ta'ala Uzvišeno i veličanstveno biće Da se ni na koji način ne smije pripisat ništa što je krnjavo, što je manjkavo Što je perfidno Dakle, ne smije se, dakle, pripisat Allahu subhanahu wa ta'ala. Već mora Allahu subhanahu wa ta'ala da se na taj način, dakle, veliča, da se slavi, da se uvažava, da se poštuje tako što će se čuvat njegovo pravo i da se ljudi ne poigravaju na taj način, jel, da kaže i da to pripisuje šarijetu. Ko što smo vidjeli, jel, kod raznih novotara, bilo oni koji su, je otišli za stranili ili skroz desno ili oni koji su otišli u lijevo. Pa imamo hawariđ koji su skroz zategli, otišli u tu vrstu ekstremizma da su došli, jel, pa ljudima spuštaju, jel, Allahov subhanahu wa ta'ala sud, onaj, tek tako olako, bez ikakvih pravila, bez ikakvih smjernica, bez ikakvih principa, bez ikakvih učenjaka. Dakle, nemaju selepa u tome na taj način kako se ponašaju. Uzmu Allahove subhanahu wa ta'ala, a jetefe yada'unaha gajra pa istavljaju na mjesta koja im ne pripadaju. Jer ne znaju kako i na koji način da tretiraju šerijatske dokaze. I onda se dešavaju ogromni belaji. I onda se dešavaju ogromne pogreške. I na taj način niti veličaju Allaha subhanahu wa ta'ala, niti uvažavaju Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. I z druge strane donose štetu drugim muslimanima. Štete muslimanima samim, dakle svojim svojom ideologijom, svojom dogmom, i svojim krivim svatanjem propisa, i svojom praksom, i svojom praksom, i da Allah subhanehu wa ta'ala sačuvao njihovav šerra. Jedina braćo sekta koju je postanik sallahu aleyhi wa spomenuo, opisao detaljno Jesu Haridije. Zbog toga je njihov šerr ogroman. I zbog toga je njihov šerr ogroman. Jer im ništa im nije sveto. Ništa im nije sveto. Niti Allahovo pravo, ma koliko to utvrdili, jer poslanik s.a.v. šta kaže Uči će Qur'an, wa la yuđa vizu l-Qur'anu hanađirahum Ali Qur'an neće prelaziti njihoma grla, ne ulazi u srce Čaba kjathratu tilawe, bez obzira što oni puno, jel Uči je Qur'an, sklapa hatmu za hatmom, hatmu za hatmom, hatmu za hatmom, Kad nije spoznu Allahovo, subhanahu wa ta'ala, jel Već on uzme ajete i oni stavlja gdje hoće, zbog toga, jel, šta Alija radhjallahu ta'la anhu kada rekao, nadhirohum bis sunne, kaže kad se sa njima raspravljate i diskutujete, kaže nadhirohum bis sunne, koristite sunnet Allahovog poslanika sallallahu alihi wasalleme, zbog toga što će svako njih da dođi i da tumači Kur'an, misli da ima pravo da tumači Kur'an, međutim sunnet je šta? Tumač Kur'ana, niko ne zna bolje, jel. i to je druga objava, niko bolje nije poznavao, Allahov subhanahu ta'la govor, od odonoga kome je objavljen, Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa imamul muhiddin, imamul muttaqin, imamu imam wahida, imam bogopojazni. Pa je najbolja uputa uputa Muhameda sallallahu ta'ala alayhi wa Stoga braćo rezime i sažetak ovog poglavlja jeste da čovjek treba da čuva Allahovo subhanahu pravo u svojim ovodunjaluckim, jel onaj ugovorima, zakletvama, u obhođenju sa drugima. Da ljudima ne garantuje, da ne jamči i da, ne, da se ne prihvata ugovora i da u tim ugovorima koristi da kaže, el Allaha subhanahu wa ta'ala u ovome uziman za svedoka i da nakon toga, jel, to, ta, taj ugovor prekrši ili taj, dakle, tu, tu, tu, tu, tu svoju riječ pogazi i slično, a Allaha subhanahu wa ta'ala je uzeo kao, kao dakle, jamca, Allah subhanahu wa ta'ala uzeo kao garanciju, pa je na taj način narušio Allahovo subhanahu wa ta'ala pravo, narušio kod sebe taj ta'ovim, to veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala koje mora da se reflektuje i da se ogleda i da se, dakle, vidi kod muahida u njihovim srcima, u njihovoj praksi, u njihovim djelima, u njihovim postupcima i u njihovim, dakle, ona, i, u njihovom govoru, i u njihovom govoru. To je što se tiče ovog poglavlja. Zatim imamo drugo poglavlje, jel u kome autor rahimahullahu, rahimahullahu ta'ala kaže Bab ma jae fil iqsami ala Allah Takođe ovdje imamo, i ovo je od poglavlja U kojima autor rahimahullahu ta'ala skreće pažnjom vahidima U izrazima terminologiji da moraju Allaha subhanahu wa ta'ala da veličaju I da pravo čuvaju I da to rade na pravi način. Ka, način Kaže zaklinjanje Allahom Da Allah neće dati to i to Dođe zakune se unaprijed Mustakbelen u budućnosti Da Allah subhanah ta'ala neće dati to i to Jer je on vidio nešto bako na ovaj li no, naj način. najnačin Kažan Jundub ibn Abdiillah Ka'l, ka'l rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam A Jundub ibn Abdiillah Navodi se da je jel A onaj postanj sa sallam je rekao Ka'l, rajulun Rekao je čovjek Wallahi la yaghfir allahu li fulan Tako mi Allah, Allah hovo mi čovjeku neće oprost čo Allah mu neće oprost Takala Allah Pa Allah subhanahu wa ta'ala Odgovorio Meni l'di, men dhe l'di Jete alla alai Ko ima pravo da se zaklini Takav na, jete alla علي, Da se oholi nadarno Ko je dao sebi za pravo Da tvrdi da Allah nešto hoće ili neće Znači Vrhunac oholost الا اغفر لفلان ذات فردي ديا نيتشو اذا سزكليني ديا نيتشو او برستي تومي تومي اني قد غفرت له واحبطت عملك يا سم تومي توم تشابيو اوبرستي ا تويا سم لا الى الله تعالى عنه ان القائل رجل عابد ذا هوناي كوي Uh, Pojašnije je Ebu Hureyre, radijallahu talanhu, navodi ga Imam Ahmed i navodi ga Budavod ibn Hibban. Kaze, čovjek koji je izgovorio ove riječi, bio je čovjek abid pobožnja. Kale Ebu Hureyre, te kelleme bi kelimetin, evbaqat dunjahu a ahiretehu. Kaze, pa je progovorio, izgovorio jednu rečenicu, jednu riječ koja mu je uništila i dunjalu i ahire. I dunjalu i ahire. Kad je u pitanju ovaj iksam ala Allah, da se čovjek zakune Allahom subhanahu ta'ala za stvar koju ne zna, kako će na koji način će se desiti, ima dvije jel, onaj dvije vrste. Kaže, prva je ova, džihadu je kunu fiha tekebur o teđabbur. Znači, ova u kojoj ima te neke ohaluz, oholosti, uđba, da je čovjek samo zaljubljen, uh, i da se na taj način uzdiže, uzdiže sebe da dođe do tog stepena da se kune da Allah subhanahu wa ta'ala zakinya se da Allah jalla fi alaa onaj ono što je njegovo pravo samo Allahovo subhanahu tala ta pravo da neću učiniti to ili da će Allah subhanahu tala učiniti to i ovo uh, ruši skrnavi kemal al-tauhid potpunost tauhida ne iz vjere već tim skrnavi potpunost čovjekovog tauhida wa qad yunafi wa qad yunafi aslahu wa darajan im trunucima ili u određenim izjavama, se zavisi do stepe na kako i zbog čega i na koji način čovjek to spominje, kad nafi aslevo može da ponišnite uhijed u potpunosti da čovjek skroz izađe iz vjere. U svakom slučaju, je li to te elli ala Allah, uz dizanje nad Allahom, uz dizanje nad Allahom, oh oholos nad Allahom subhanahu wa ta'ana. Da dođeš i da daš sebi za pravo da govoriš Allah neće to i to ili Allah će to to. Allah subhanahu wa ta'ala ne može nikoga da primora. Ni ti može iko da tvrdi da će Allah uraditi nešto jel. Mi monoga što je on subhanahu wa ta'ala propisao, odlučio jelle dakle tu drug, a imamo drugi način, odnosno druga vrsta ovog zaklina en yuksimu ala Allahi jalle wa ala ala jihati tali, ولكن انما ظنه صحيح في امر وقع له. في او في امر يواجهه دوجي دسه زكونه ده الله سبحانه وتعالى نيه چه الله سبحانه وتعالى هوچه نشто يل داتي لدا حسن الظن بالله تعالى بو توغاشتي سبحانه وتعالى ناد اسو الله سبحانه وتعالى و потреبيه سبحانه وتعالى دكل توو stvar govori mi الافتقار Pokazuje svoju nesposobnost i svoju nemogućnost pred Allahom, subhanahu wa zaklinje se jer je ubijeđen u Allahovo, subhanahu wa ta'la, obećanje za stvari koje su dobre. O što je došlo, jel, u hadisu kojeg bileže imam Bukhari, imam Muslimu, hadisu Anasa, inna min ibadillahi, man leu aqsamu ala Allahi leabarahu. Kaže, doista ima, kaže, posanji sr. Sallama, od Allahovih robova, Među njima ima onih koji kad se zakune da će Allah subhanahu ta'ala nešto dat, uradit, kaže, Allah subhanahu ta'ala te oddadne da se to ispuni jer je rob bogobojazan, jer je to izgovorio i rekao iz bogobojaznosti i onaj zbog nade, čvrste nade i tevekula u Allah, na Allaha subhanahu ta'ala. Kaže pa mu Allah tu njegovu zakletvu ispuni i Allah subhanahu wa ta'ala da se ta stvar desi, da se okolnosti desi, da, da se situacija odigra se podredi tom dobrom Allahovom subhanahu wa ta'ala robu koji nije izgovorio iz oholosti. Dakle, mi govorimo ona prva stvar koja je pokuđena, koja može poništiti čovjekov teuhid bilo da ga oskarnavi ili u potpunosti. Men kale ha ala djihati tekebur. Ko to kaže sa strane ili iz onaj položaja neke oholosti jel, i onaj davanja sebi za pravo kojem stvari koje Allah subhanahu wa taala nije dao kojem dakle onaj Allah subhanahu wa taala nije dao kaže navodi se cijena vračio da ov, ov, ona ovaj onaj ovaj hadis poslanik sallallahu alejhi ve sellem gdje autor navodi samo ovaj dio en, Kane hunaka rađulan dakle bilo je dakle dvojica dvojica ljudi u ovoj priči u ovom događaju kaže wallahi la jagfir Allahu li fulan kana rajulan salihan kao onaj ko je ob rekao Kaže da Allah neće oprostiti tome i tome jer je vidio od njega fisk. Vidio da je taj čovjek bio, bio je dakle onaj grešnik. Bio je fasik. Dakle, činio velike grijehe. Pa ga je na velo, kažu istamski učenjaci, da pomisli da je on bolji od njega. Zbog toga je braćo bitna stvar. I to smo spominjali, to nas i sad da sehati, je šef i Kad ukazujemo na neki grijeh i kad ljude upozoravamo na određene stvari i na određene devijacije, da tu pristupamo jer nam je žao što se to dešava. Na pristupamo jer je to greška, jer je to lažna Allaha, tana, a ne da nam je milo, e eh, kako smo se mi toga izvukli, ja, kako je njega Allah izkušao. Znaj Allahov robe, a Allah, subhanatana, najbolje zna. Ako pristupiš neiskreno u tom nasihatu, u tom savjetu, opomeni, upozorenju, Znači ne bude to u ime Allaha nego zbog toga što jer ti nisi ti ime iskušan, ova eh, jeste, Allah subhanu tala će te ti ime iskušan. da će ti doći ta stvar. I mnogi smo to osjetili na našoj koži. Kad god si neiskren u savjetu, ne savjetuješ rada Allah subhanu tala i za što te boli, nego zbog toga što hoćeš da poniziš, nego zbog toga što hoćeš da se uzoholi, Allah subhanu tala ti iskušan. Allah subhanu tala ti iskušan. I bilo je stotine primjera, banalni neki. Znači, dođe čovjek, prolazi pored kafane ranije granata dok je bilo u pazaru i će, gada u ja kafira ode. Tačno ono oholnički. Nije što mu je žao što ljudi tu piju i što, što pijanče i što, što, što se griješe, nego tačno iz oholosti. Tako mi je Allaha. Prošlo je nekoliko godina od toga Taj čovjek i obrio se do kraja, što kažu, do ispod kože i više ga nikad nisam vidio u čamiji. Kažu da je negdje na zapadu. Koliko su opasne te riječi da ti sa Allahovim, subhanahu ta'ala, robovima, dakle da im govoriš na, na, na, na takav način, da se donese Allahov sud o nečemu, da je neko fasih, da je neko grešnik, da je neko kafir, da kad je po pravilima šarijata, i radi Allaha subhanahu wa ta'ala u redu. Međutim, da se čovjek oholi, izuzetno opasna stvar. Izuzetno opasna stvar. Mi znamo da su mnogi od koji su bili dakle, učenjaci, kad su raspravljali jel, sa skolastičarima ranije, sa ahlul kelan, sa ešarijama i maturidijama, pa ih ponižavali na razne načine, došli do toga jel, da počnu te ljude nakon toga da... Da dižu da ih, da ih svetkuju, da ih glorifikuju, da pređu, da budu njihove akide i da odu nakon toga u Mnogi se pomortedili. Spominjali smo na prijašnjim drsojima. Abdullah al-Qasimija. Znači, to, to je neverovatna nevjerovatan događaj i, i strašno zanimljiva ličnost kad su krenule da se šire u Baurijske knjige. Dakle, od ljudi koji... Ovaj, Pozivaju da se drugima dovi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da se prave turbeta, da se dižu, da se njima hizmeti, da se oko njih talafi ovako i onako. I razli, došli sa razno raznim šubhama, napisuje knjigu u dva toma, odgovor kuborijama, kaže, nije napisana takva knjiga. Ne pamti se da je takva knjiga napisana. A nasturio, uništio im i dokaze, i nebuloze, i legende, racionalno tako je, racionalno logički. Toliko da je došlo do toga, da je znašo Amr Meleki, kraljevski, dekret u to vrijeme, da se za njega dovi na hutbama u dva harema. Dva najčasnija i najsvetija harema u Mekki, u Medini, su imami na džumi, jel, dovili, Allahu marham, waffiq Abdallah el-Qasimi, Allahu mojs, milu isse, pomogni Abdullah el-Qasimi, arsal Allahu ibn Taymiyyate, kaže Allah Subhan Tana Apostol ibn Taymiyyu, u tom i tom stoljeću, da ugasi fitnu razno raznih novotara, jer je Islam u islamu Allah mu je dao da ih je pogasio, ih je na sve način. Kaže nama poslu Abdullah el-Qasimje. Nije prošlo mnogo. Već njemu sve to postalo. Allah zna šta je bio sebeb. Mnogi kažu, onaj kad se desi da čovjek posrne imala jaškurun ni'am, nije zahvalan Allahovim ni'ametima, nije zahvalan Allahovim ni'ametima, oholi se nakon toga, jel, zbog tih stvari, zbog tih ni'ameta. Euzunubul halavat, u ovom radu kalb, tajnih grijesi jel, i bolesti srca. To su stvari koje utiču da čovjek skrene sa staze onaj upućenih. I šta se desilo sa čovjekom? Otišao je u ilhad, dakle u potpuni ateizam, pa ne samo što je otišao u potpuni ateizam, nego je svu svoju snagu, trud, razum i sve usmjerio u borbu protiv slava. Kažu, u istoriji čovječanstva Niko nije psovao Allaha i poslanika sa srnjeve kao on. Kako se ismijavao, omalovažavao, psovao, kuranske ajate, Allahu biće, Allahovo, bić, Allahovo poslanika sa srnjeve. Na sve živo je udana. Biva prognan, protjeran, nakon toga je onaj i umroju u bolnici u Liban. umroju u bolnici u Liban. Pazite broću kakav je to disbalans I koliko je bitno. a Allah zna ko je iskren, ko nije iskren. I zbog toga vidimo ovdje da autor rahimahullahu ta'ala hoće da ukaže te stvari. Da prvo popraviš sebe, da razmišljaš o sebi, da kada savjetuješ, kada upućuješ, kad priča, kad se priča protiv notarija, protiv zabluda, protiv... to bude iskra ovaj radi Allaha subhanu ta'ala. U ime Allaha subhanu ta'ala. Zbog toga što ti je stalo da se raširi Allahova riječ, zbog toga što ti je stalo da se raširi istina, a ne zbog toga, o kako je, opraj, satraj otrese ih, počisti po njima i slično. Niste u termini koje koriste islamski učenjaci. Niti termini koji se koriste u terminologiji u terminologiji imama prvih generacija i u njih koji ih slijede u njihovoj metodologiji. U njihovoj je pa zbog toga je bitno, čovjek uvijek, kad hoćeš nekog da posavjetuješ, prvo... Na pravi kratki sam obarču, što ga savjetujem, na koji sam našinu bo rekko, jesam li mu podostavio. Dovi Allahu da to bude radimo I radi Allaha subhanahu wa ta'ala Pa se na vodi ovdje kaže, da ovaj nee Allah čovjek reklo, da se čovjek zaklil Kaže, ne tako mi Allah, ne čemu Allah prosto Ne čemu Allah subhanahu wa ta'ala Raja wa Allahi la yaogfiru li fulana Lianna fulana hada kana rajulam fasiqan, meridan, kathirav isyan Kaže zbog toga što je čovjek bio fasip, bio nepokoran. Puno je radio grijeha. Fete alla hadha l'abid u azzama nafsehu. Kaže pa, pa se uzoholio ovaj abid, ovaj pobožnjak, i sebe digao na taj stepeni, na taj stupanj, da ono određuje hukomi, če Allah kome neće Allah, s.a.l.a. prostit. Kaže, va dhanna bi ibadetihi lillahi jelle wala belaga meqamen, je kunu fihi bi af'ali Allah. Kaže, pa da je došao do te mertebe, do te dereže sa svojim ibadetom Allahu subhanahu wa ta'ala da može odluke da donosio mjesta Allah jale vila. Da Allah subhanahu wa ta'ala to ne asaču. Gože, yunafi, haqiqatil obudije. I kaže, va stvar, poništava suštinu, suštinu obudijeta rabovani Allahu subhanahu wa ta'ala. Anči već se ne ponashi aš rob. Već dižeš sebe na stepen koji ti Allah subhanahu nije dao. Kui ti Allah Subhanahu wa Ta'ala nie da. Kaže pa Allah Subhanahu wa Ta'ala rekao: "Man allazi yata'alla alayya." Kui tai kaže yata'alla, wa takabbar alayya. Kui se bide za pravo uzdiže se iznad mene. Pa kaže Allah Subhanahu wa Ta'ala rekao: "Inni qad ghafarhtu lahu, yamusam prostio i ahbattu amalak." Atvoid, يلا poništio. Kaže fa'ufuira li talihin, kaže pa oprošteno onom čovjeku koji وَوْحْبِتَ عَمَلُوا ذَلِكَ رَوْجَ الْعَابِدَ a poništena su djela spuk bolesti srca onome koji je bio abid, koji je bio pobožnjani. I kaže vidimo koliko je ona, koliko je opasno da čovjek dođe do tog stupnja da se u zoholi i da, i da daje sebi za pravo da se miješa u djela Allaha subhanahu wa ta'ala i da to mnogo, mnogo, mnogo mnogo manje od onoga što je činio ovaj drugi čovjek. Koliko su braće moja zbog toga je, islamski učenjaci onaj oh govore koliko je bitno da se o teuhidu priča u detaljima da se teuhid svati detaljno. Da čovjek pazi na ove stvari jer je teuhid suština života čovjeka i glavni temel Islama bez kojeg djela neće biti primljena, bez kojeg čovjek ne biva muslimanom ako u Allaha ne povjeruje iskreno i ispravno kako je to činio poslanik sallallahu alihi wasallam i koliko su grijesi po pitanju teuhida žešći dakle oni koji su direktno koji direktno utiču na teuhid od grijeha koji su jel, od velikih grijeha koje Allah subhanahu ta'ala okarakterisao da su od, od stvari koje, koje dakle čove, čovjeku štete i koje mogu da ga unište i da ga unazade totalno međutim opet nije na nivou ko kad je grijeh vezan za Allahovo subhanehu wa ta'ala pravo, za Allahovo subhanehu wa ta'ala biće. I toga su novotarije, pogotovo te novotarije, džinsuha vrsta grijeha veća je i žešća je nego, el grije si koje čovjek čini i strasti. Jer ovdje udaraš direktno na pravo vjere, na Allahovo pravo i na pravo njegovog poslanika, sallahu alaihi wa Pa je rezime po glavi da cijenje na braćo da čovjek ni u kojem slučaju ne smije da radne sebi za pravo i da na ovaj način postupa, da se zaklinje i da onaj tvrdi da Allah spontana nekome neće oprostiti, da Allah subhanahu wa ta'ala nekome neće dati, da već treba da radi na sebi, da Allaha subhanahu wa ta'ala obožava iskreno i ispravno. Treba ljude da opominje, treba da osuđuje ono što je loše, Međutim da ne dae sebi za pravo da je on taj koji je onaj svrstava ljude, ti ćeš ovamo ti ćeš ovako ti ćeš onako. Osudio određeno djelo. On odreženo čovjek zbog stvari koje čini u okvirima šerijata, iskreno radi Allaha subhanahu wa taala, ili da se on popravi, da se na tu stvar upozori da je drugi nečine, čini ili ako taj ustrajava u greškama, žestoki je inovatar onda da ga ljudi ne slijede u tome. Onda da ga ljudi ne slijede ذاتي مماما بغلاوية قال باب لا يستشفع بالله على خلق بغلاوية لمولي سي دا سي الله سبحانه وتعالى زوزيما كده نجوهي استفريني دا سي الله سبحانه وتعالى زوزيما كده نجوهي استفريني قال عن جبير بن مطعيم رضي الله تعالى عنه قال جاء عرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دوشو يأعرابي بستيناك بدذية وصلنيك الله عليه وسلم فقال يا رسول الله موهكت الانفس وجاع العيال وهلكت الاموال فاستسقي لنا ربك فانا نستشفع بالله عليك وبك على الله قال الله وصلتني جالي moze sad na teške el uvjete i uslove i okolnosti u kojima su miru, umiru, vaja'ali'alu, porodice, djeca, su gladni. Wa heleketin amvalu, imeci bivaju ništeni, nevrijeme, suša. Kaže, festeskli lena rabbek. Kaže, pa od gospodara da nas napoji. Fa inna nestesfi'u billahi alayke. Tražimo, kaže, molimo Allaha da se zauzme kod tebe. Molimo Allaha da se zauzme kod tebe. A tebe, molimo se, zazmiješ kod Allaha. Što kaže poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, na ovu rečenicu? Nemojte ljudi, polako, jer onaj nije. Poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, burno, uzrujano reaguje na ovakvu rečenicu. Jer ljudi nisu skontali ko je Allah. Što kaže? Subhan Allah, subhan Allah, slavlje Allah, slavlje neke Allah. Kaže, Fema zale kaže, nije prestajao da slavi i da veliča Allaha subhanu wa ta'la, hatta urife dalike fi muđuhi ashabihi. Kaže, dok to, to već nije postalo vidjeno nezgodno na licima, ashaba Allahovog poslanika sa seleme, teško im vidjeli koliko se uzrujo Allahov poslanik sallallahu alaihi wa salleme. Koliko se jel iz neznanja udarilo na Allahovu subhanu wa ta'la pravo. Među ti poslanik sa seleme hoće da pokaže veličinu ovoga što ljudi izgovaraju. Pa šta, pa šta mu je rekao, ojhak, teško tebi. Etedri ima Allah, znaš li ko je Allah? Znaš li ko je Allah? Inne še'na Allahi, a'zamu mi zalike. Allaho ho položaje puno veći od toga. Inne hu laju stešfeo bi Allahi ala ahalin min halqihi. Allah se ne moli da se zauzima kod nikog, od, njeg, od njegovih stvorenja? Kako da trebaš da se Allah zauzima kod njegovih stvorenja? لا يجعل الله شفيعا على الخلق Allah subhanahu wa ta'ala ne može biti posrednik وسيد, sredstvo ne se zauzima konjegovih stvorenja zato što je Allah subhanahu wa ta'ala iznad svega toga dakle, Allah subhanahu wa ta'ala lejse huwa bi vasitati yete vasetu lana عندke hata tedru ne on wasita, ne on ta vezza Da, da, da dođe čovjek li, da traži dakle, od čovjeka kaže molim Allah se zauzima kod tebe da nam ti to ispuniš Allah je vlasnik stvoritelj i onaj koji upravlja i tobom i tim čovjekom u ovom slučaju poslanik salallahu alaihi wasallam poslanik salallahu alaihi wasallam jer znamo šta je stvarnost i suština zauzimanja stvarnost i suština dakle onaj posredovanja. Čovjek mora da dođe, da se umili, da traži, da... Nel priliči to gospodaru, subhanahu wa ta'ala? Ne priliči to gospodaru, subhanahu wa ta'ala. Nije u kakvom slučaju, nije u kakvoj situaciji. Pa vidimo koliko poslanik, sallallahu ili sallam, ove stvari, jer onaj oh, želi odma da sasjeće Preventivno, u korijenu da ljudima ne padne na pamet, već da znaju Allah, ovo subhano ta'ala pravo. Se Allah subhano ta'ala doziva direktno, on njega se traži. Od njega se traži, a ne da ovo bude posrednje. Vi znate, cijena, braću, znači da onaj, kod nobi i danas, pogotovo u sufijskim tarikatima, či postoje, ljudi se više nikako ne obraćaju Allah subhano ta'ala. Već ili poslaniku sallallahu alaihi sallam neki svojim evlijama koje su oni, onaj, proglasili evlijama ili neki to stvarno jesu. Međutim, Allahovo subhanahu alaihi pravo, skroz su ga isključili i zaboravili. Skroz ga, ništa Allaho subhanahu alaihi nisu ostali. Sve svoje potrebe, sve svoje, dakle, upućuju drugo mimo Allaha alaihi i traže od drugo mimo Allaha subhanahu I to je jedna činjenica. Vi vidite, danas dani su ajvatovice vidjene. Idu i traže breket. Odra I i čineju širkove na razni način. Onda imali ste, znači, ovaj slučaj oko ovi turbe, taj, ovi stvari. I onda dođu, jel, dokazuju, jel? Hadisim, a, građevinom koja nad kaborom poslanika sam nalavlja sebe. Ovo je poslanik sam sebe sam sebi izgradio. Prosto se čovjek nekad ne može načudit površnosti ti ljudi šta čitaju koje knjige čitaju našta se vraćaju Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Aliye radijallahu ta'aluhu la tala asuratan illa tamastaha wala qabran mushrifan illa sawaita niti nisu ostavili jedan grob koji je ispravan a da ga ne poravnaš ljudi kažu a kube zeleno kube kaže zeleno na na na kaburu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zar to nije turbbe prvo poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukopanje u svojoj sobi. Inije postojalo turbe, niti je postojala bilo kakva građevina koja je ukazivala da se na taj način dvoji kabur Allahovog poslanika sallallahu Niti to ima veze sa mesdžidom. Već imamo jel, hadith, sallam, jel, el hadis poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ukopavaju se, dakle, vjerovjesnici se ukopavaju na mjesto gdje umru. Dakle to je od sunneta. To je sunnet da i poslanik sallallahu sellem je ukopan u svojoj sobi, u kojoj je živio. I to ni malo vezeyse sa sel sa mesci dom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Izlena kuba izgrađeno kasni. Je ona inovatarija. Zelena kuba inovatarija. Dok toga često govorim braći. Sači kad prave slike Medine ili ističu ili stavljaju salavate, ovakona La tabriz al-Qubba al-Khadra. Nemaoj da stavljaš u prvi plan zelenu kubu. Zelena kuba inovatarija. Zeleno, kubeje, novotarje. I nije odsunet Allahog poslanika, sallallahu aleyhi wa sallam. emocije, ti se dočiš to nešto, salavati, pa ti da istakneštu ume, kabur, tu ume, što to radiš? Na poslanik, sallallahu aleyhi wa sallam, je kaju je sahih, kuj je direktan, koji je... Ne morže biti jasniji. La'an Allaho ali jehudi van nasara i teha do kubura, enbija ihim mesaje. Neka Allah ovo prokredstvo na jevrejih kršćani koji su kaboruje svojih vjerovjesnika vjerovjesnik, učini Bogom boja. či ne može biti jasnije. I kad je to rekao? Na samrti. A rekao i prije toga. Jer se bojao poslanik s.a.v. Šta će kako će ljudi da rade? I opet dođu, pored tih hadisa, dođu. Napravi turbe, napravi ovo, napravi ono. Stavi ovoga, stavi onoga. Uzdigni ovoga, uzdigni onoga. Danas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga i molimo ga djelila fir'ula da shvatimo Allah ovo subhanahu wa ta'ala pravo. U ovim alama smo govorili ranije ali eto nadoveza smo se i napravili smo onaj da kažemo jel, uh, ukratko se vratismo, da ih ponovo spomenemo jer na neki način imaju vezu sa ovim poglavljima koje smo obrađivali ovih dana, odnosno u ovim posljednjim drsovima. Poglavlja su vezana za Allahovo ovo subhanahu wa ta'ala pravo da se ono mora čuvati, da se mora paziti uvažavati, poštivati, veličati u svakom trenutku, u svakoj situaciji bilo da je to jel o ibadetu, samom Allahu fil ula, jednom jedinom, kako je ispravno, kako je jedino ispravno i samo ispravno, da se samo njemu ibadetu upućuje, da se samo on obožava da se samo on doziva, da se samo ka njemu okrećemo, da se samo na njega oslanjamo, iskreno i ispravno kao što je to činio Allahov poslanik s.a.v. također da pazimo na Allahov subhanatala pravo Dakle, na Allah ovo subhanatana uzvišeno biče, kada je imamo određene stvari vezane za uh, obhođenje sa ljudima, bilo da su to ugovori, bilo da je to svedočenje, bilo je da je to jamstvo, bilo da su to garancije, da čovjek ne treba da poseže ukoliko zna da, mo, da postoji mogućnost situacija da, neku, da, neko, da neki od tih ugovora zakletvi ili onaj dogovora na godbi prekrši da ne treba da poseže odmah za time, da uzima Allaha subhanahu wa ta'la kao jamac, da Allaha jalla fil'ula uh, uzima kao garanciju, jer onda kad prekrši to, prekr, prekršuje Allahovo subhanahu wa ta'la pravo, prekrši Allahovo subhanahu wa ta'la pravo i to veličanje, Allaha subhanahu wa ta'la u njegovom srcu nije ispravno i nije, potvrno, i nije potpuno i na taj način sebi skrnavi, skrnavi teuhid. Već mora da zna da je Allah subhanahu wa ta'la veći, uzvišeniji, veličanstveniji od toga je da da se ljudi ovako obhode i da ljudi na taj način posmatraju, gledaju i vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته